О шостій ранку він починав вовтузитися, через кілька хвилин пхинькати, а невдовзі голосно й жалібно плакати. «Дяка на мама! Не любить маленького хлопчика, не несе йому їстоньки!» На момент цього мітингу протесту проти дискримінації немовлят Софії у кімнаті вже не було. За хвилину до того, як син мав прокинутися, вона зривалася з ліжка, щоб приготувати йому сніданок у пляшечці. І з жалем згадувала ті недавні часи, коли сніданок, обід і вечеря готувалися для синочка самі матінкою природою, завжди свіжі, завжди стерильні і завжди потрібної температури. Тепер доводилося воювати з пляшечками. Поснідавши, синочок заспокоювався і давав ще трохи поспати таткові. За той час Софія готувала сніданок для сім'ї. Згодом прокидався Максим, протирала оченята Наталочка. Починалася ранкова метушня. Максим однією рукою чистив зуби, іншою забавляв сина. Потім шукав сорочку. Татку, вона щойно була тут, на стільці. Мама увечері приготувала. Асистувала матері у виконанні функції господині Наталочка. А куди ж поділася? Сорочку знаходили у ліжечку Павлика який, скориставшись відсутністю контролю за його діями, що часом набували кримінального відтінку, крізь гратки ліжечка досяг таткової одежинки і спочатку обіймав, пригортав її, потім гриз, потім топтав, висловлюючи почуття з усією доступною немовлятій любов'ю. «Та ти ж, мале порося, що ти наробив?» – обурювалася Софія, несучи сорочку прати. Малий бешкетник відповідав Агу, що в перекладі на людську мову означало «А не залишайте мене самого, а не розвішуйте сорочок там, куди можуть досягнути мої куценьки та чіпкі рученята». Нарешті всі помилися, одягнулися, поснідали. Максим цілував Софію на прощання, Наталочка махала ручкою, за ними зачинялися двері. З відчуттям спокою і внутрішньої радості Софія дивилася йому слід крізь вікно. Максим ніс Наталочин портфель, Вів її за ручку Вони про щось сперечалися Як добре, що рідні її люди Знайшли спільну мову А синочок вже голосно нагадував Що наближається дев'ята І йому належить нова пляшечка молока Він смачно плямкав Обхопивши пляшечку ручками Немов ведмедик, і засинав під супровід власного причмокування. Для Софії починалися години мирної домашньої праці та філософських розмірковань. Саме таким думала вона, наводячи лад у кімнаті після ранкового вихору що супроводжував процес складання портфеля, вмивання та одягання, повинно бути життя жінки. Саме таким. Її зовсім не дратували Максимові шкарпетки під ліжком, ані Наталчина книжка, яку дочка завжди залишала там, де учора читала. Ця бездонна бочка Данаїд яку вона ще дня наповнювала, не була для неї тягарем.